Слушаме един почти непознат български композитор, Хераклит Несторов. Българската премиера на едно от неговите произведения всъщност не знам, няма да е премиера, защото ние в момента слушаме това произведение Ноктюрно в, под диригентството на Емил Табаков, но ще го чуем отново това става много рядко, пак ще кажа, на един специален концерт. концерт с изключително цветна и вълнуваща програма. Концерта на Симфоничния оркестър на Българското национално радио а, заедно с а, диригента професор Пламен Джуров. Този концерт ще е на 21 октомври в Зела България от 19 часа. И а, сега е момента да кажа добър ден на Пламенджорово в на Хоризонт Добъд. Благодаря ви, че сте с нас. Добър ден. И да ви попитам, а, какво чуваме всъщност? Какво, как, какво чуваме Хераклит Несторов? Хераклит Несторов поема ноктюрно. Произведение, което е писано някъде 20-те години на 20 век. За първи път изпълнено в България през 30-та година. Тогава е дирижирано от Саша Попов. И това е било, мисля, че вече с така наречения царски симфоричен оркестр. Рядко се изпълнява, аз го намерих случайно след разговор с Димитър Манолов, който го изпълнява половин век след Саша Попов. След това е Мил Табаков, Григор Пеликаров, аз вече опитваме да го представим на по-широк кръг българи, за да знаят какво се случва тези особено интересни 30-те години на миналия век. Всъщност той е много съзвучен с музикални тенденции а, тогава на европейската сцена, но защо пък ние знаем толкова малко за Хераклит Несторов? Имате ли ваше обяснение за това? Той е сравнително малко, е прибивава в България. Той е, <към> е един род, много издигнат от тези възрожденските родове, той е трето поколение а, и Майка му всъщност е държава повече да пребивава в Виена. Бих ми казали, че той основната си творческа дейност провежда в Виена и нямаше да бъде така, ако не е загинал така странно през 1940 година. Аз не съм сигурен още, не съм почал така достоверен материал за причината на смъртта. Обикновено се говори за, по време на бомбардировки тогава е бил в момента в Берлин. И от тук връзката с българскато общественост е много тъничка. Затова мисля, че нашата задача е да го възстановим, за да направим една съпоставка. Един творец, който се развива в център на Европа и неговите съвременици, които са тук в България, мисля, че любопитно, интересно. Тя много естецка естетска пиеса. Какво ви накарат да обедините тези различни произведения, които предлагате за концерта на 21 октомври с радиосимфониците? От една страна Хераклит Несторов, за който говорихме. От друга страна Даниел Бинели. Uh -huh. Разбира се с, с така широкия гръб на Астор Пияцола зад Точно него. А, и Жорж Бизе. То .е. пастрота на програмата, което да съответства на пастротата на слушателите. Откакто както остана тази 100 годишна на Пияцова, той властва по световните сцени, както никога до сега. И зато и в края ще изпълним пък едно друго класическо произведение на Бизе Суитите ардезианка. Това е музика към драма, всъщност. Но, както често се случва, музиката Превъзхожда много пъти самата драма. Но това, което за мен е групитно и съм сигурен, ако Бизе не беше написал тази пиеса, Арезианката, тези две неговата неговия шедьовър Кармен нямаше да изглежда по този начин. Има такова едно стаполовидно развитие от Арезианката към, към Кармен. Ето, виждате три много различни произведения от различни континенти което би трябвало да не даде възможност. Още веднъж да проумеем колко е пъстър, колко е интересен, колко хубав е света. Искаме се да чуем а, може би секунди, просто да усетим атмосферата на Адиус, Нонино а, и Пияцола, който също ще звучи по време mm -hmm. на концерта. Какво е интересното за тази творба на пиецола и защо избирате нея също така? Тя е необичайна за творчеството му, защото тази специална пиеса, тя най-дълга, Адиосно е, no е писана в деня, в който той разбира, че баща му е починал. Той се намира в, на турне, някъде в краищата на на, на Аржентина. А, баща му умира в Буеносайрис. И когато му съобщават, че баща му е починал, той се затваря в стаята. Тишина в известно време, около час и нещо говорят, дъщерите му. И след това се чува звука на Бандиона, който излиза след около 4 часа. Вече песента е скицирана и направена. Тоест, това е най-сакровенната. Най музикална изповед и спомен за бащата, за това е така се казва. Нонино. Така се казвали на, на бащата на Астор Пияцова. Има някакъв... В цялата програма има някакъв театрален елемент и в трите песи, къде има обявена програма, както и в Арлезианката, както и в тези песи на Пияцова и на Бунели, така и в... Ноктивно поема на Хераклит Несторов. Има, има някаква фразка, с който като че Дилик. ли стои зад Дилик. музиката. Има Дилик. драматургия, която, която ни води към някаква кулминация. А, споменавате обаче а, Бандо Да. И аз се питам колко важно е това а, това съвместяване с един такъв инструмент и с един такъв изпълнител като Стоян а, Кара Иванов. А, какво да очаквам? Вижте, Бандиона не е случайно а, проби. А, нека да използвам случая да го кажа на, на, на слушателите. Бандиона е от типа на акордеона, само че е по-лек, с много повече възможност на меха. И ако сте се слушали в произведението, тази пресечена музикална реч трудно ще се постигне с друг инструмент. Тези изблици като че ли искате да скандирате от изречението само отделни срички и отделни думи. Това е много привлекателно и създава едно напрежение при слушането на, на год, което всъщност започва като танц. Такъв бален танц вече става концертна пьеса. Надявам се да съм го обяснил достатъчно ясно. И това ще бъде. Задачата ни са се Как се работи с радиосимфониците? О, това е един великолепен състав. Вътре има е, много музиканти, които биха могли да бъдат сложени в най-високите позиции в европейските оркестри. Мисля, че атмосферата е добра, творческа и са големи симпетеги. Много, много силен състав. Той има, той има много заслуги за... по закона за историческото наследство, примерно. Защото основната тежест, това, което създава той, става музикалната културна памет на страната. Вие поне като човек, който знаете какво то представлява за България Златния фонд, а на част от Златния фонд е работата на радиоооркестъра също. Безспорно и в този златен фонд, а, не само радио златния фонд, а това, което си представяме като а, една, на, как да кажа, идеална мечта на библиотека, библиотеката на Борхес, която обаче да включва и нотите. Една ваша много голяма тема за нототеката на, да. а, на, да. на българското общество. А, доближаваме ли се до това или това остава една ваша вечна непостижима мечта. Не се доближаваме прекалено много, но все пак има а, личности, които държат на това и мисля, че няма да пропадне. Просто не трябва да се забравя една проста и много ясна мисъл на Кенет Кларк от цивилизацията. Историята на човечеството се крепи на документи и артефакти. Ето ги, нотите като, като документ, ето ги записите на радиооркестър като артефакт. Те правят звуковата история на, на България. Звуковата история, която допълва и всички други разкази, и всички Точно. други начини, по които функционира нашата памет, а пък тя е нещо много важно. Много ви благодаря мастро Джуров, Джуров, в студиото на Хоризонт Объд, преди един наистина интересен, особен, уникален концерт, който предстои на 21 октомври от 19 часа в Зала България.